І тому це потрібно припинити. Віктор повинен отямитися, зрозуміти, скільки я для нього роблю. Я знаходжу для нього нові канали, домовляюся з Маркіяном. Марк думає, що все це мені, а Вітюша за зароблені з моєю допомогою гроші свою мимру по курортах три рази на рік посилає. Валентина підхопилась і закрокувала кімнатою. Многологабаритної кімнатки вистачало щонайбільше на три-чотири енергійні кроки. Ти, Валю, не дратуйсь. Краще сприйми речі реально, зрозумій, Віктор не покине свою жанму. Він не збирається цього робити. Мужики взагалі народ нерішучий. Ще на хвилі першого любовного заскоку вони можуть щось бодай пообіцяти. А потім, коли втягнуться, навіщо їм клопіт? «Навіщо змінювати щось у житті? Все так добре, зручно. Чим твоєму Віктору зле. Живе на дві хати і в вуз не дує? Чи Толик? Он, Тетянин Анатолій, завів собі дівку, пам'ятаєш? Тетяна мало з розуму не звихнулась, але нічого, витримала. А Толі наш покобилився, покобилився, погрався у молодого, обновив гормончики і заспокоївся». З Тетяною у нього є все. А куди піде дорослий мужик, який все життя пахав, щоб заробити копійку? З Танькою, до речі, пахав, не сам. А в цієї задрипанки що? Ноги і груди? Так, покористувався і покинув, повернувся. Не так їм легко приймати такі рішення, мужикам, в яких усе є. А тут іще немовля. Ну, ти придумала, мать». Я придумала, Зіно, ти що, не розумієш? Це ж дитинка, не іграшка, не шуба, яку можна придумати. Вона вже існує. Це маленька жива істота, яка житиме з нами, якій потрібна мама, але тато потрібен не менше. А Вікторовому синові тато не потреба поберегтись? А робота, а гроші з неба падатимуть? Послухай, а що ти у цьому розумієш? «Живете собі у власне задоволення з романом. Ні дітей, ні клопотів, ні пелюшок. Вільні люди. А мене чомусь взялась повчати». Зіна одразу наче переламалась у шиї та колінах. Не сіла навіть. Звалилася у крісло, опустила голову, затулила обличчя руками. Валентина злякалась, зрозуміла, що зайшла задалеко і наступила на болюче. «Ну, я зайве, – сказала Зіночко, – вибач, – не Несло разів передумані розмірковування на тему шлюбу і розлучення. Настільки ж банальні з точки зору людства, що сто тисяч разів на рік наступає на ці граблі. Наскільки актуальні для неї особисто? У Зіни не було таких проблем. Просто тому, що й бути не могло». «Чоловік при буці, квартира, хай і невеличка є, свекруха далеко, робота, гроші, все при них. Тільки маленькі ніжки, від яких одного разу відреклася з причин відсутності матеріальних передумов, більше не хотіли топтати стежку до їхнього дому. Не знаходили дороги і край. «Валю, ти не думай, народжуй, ми допоможемо, і я, і Ромко». Разом вибавимо твою лялю, буде наша спільна. Хоч твоєю дитинкою пограюся, якщо своєї Бог не дав. Тільки Віктора не зачіпай, нічого у тебе з ним не вийде. І не потрібен він тобі, у тебе є чоловік. Народиш маленьке у Німеччині, заживе ти з Отто душа в душу. Він же хороший, він надійний, він справжній чоловік. «Як ти цього не помічаєш?» «Але ж дитина, не його!» «А я впевнена, що він, навіть як щось догадається, слова кривого не скаже, буде тільки радий. Не дорікне ні тобі, ні дитинці. Він так хоче, щоб ви жили нарешті як люди. Зате я не хочу». «Слухай, Валю, ти тут стільки замкнених кіл намалювала, що я вже й сама заплуталась». «Хочу, не хочу...» «Давай зав'язувати з цим базаром, бо однакову толку не виведемо...» «Давай, і пора нам, мабуть, пообідати, як ти гадаєш...»